שיעור שבעה עשר, חלק א', בתחנת הרכבת. אתמול נסענו ברכבת לירושלים. אני אוהבת לנסוע ברכבת. הנסיעה זולה ונוחה. לתחנת הרכבת הגענו ברגע האחרון. באמת, כמעט איחרנו. מן המלון יצאנו מאוחר. לקחנו איתנו רק חבילה אחת, ומזוודה אחת בלבד. מרים חיכתה לנו בתחנת הרכבת. מצאנו אותה ליד אשנב הקופה. מרים קנתה בשבילנו כרטיסים הלוך ושוב. הרכבת כבר עמדה ברציף. הרכבת עמדה לצאת תוך שלוש דקות. מרים מצאה שלושה מקומות פנויים. שמנו את החבילה והמזוודה על המדף. המושבים היו נוחים מאוד, הם היו מרופדים ורקים. אני ישבתי על יד החלון. נשמעה ספירה והרכבת זזה. חלק ב' המזוודות בואו נשב פה. מרים וסוזן, אתן שבנה כאן. של מי המזוודה הזאת? זאת המזוודה של מרים. המזוודה שלה כבדה? כן. היא תמיד לוקחת איתה הרבה דברים. בטיולים היא מחליפה את גדיה מיליון פעם. האם גם המזוודה הזאת שלה? לא. זו המזוודה של מייק. היכן המזוודה שלך? שלי כאן. אני הבאתי איתי רק בגד ים. אני מקווה שאפשר יהיה לשחות. ברור שאפשר יהיה לשחות. עוד היום? כן, אני חושב שכן. יופי. שיחה ברכבת. סליחה, האם המקום הזה פנוי? כן, אדוני. הכל פנוי, מלבד המקום הזה שהוא תפוס. תודה רבה. אפשר לסגור את החלון, ילד? או, למה? הרי כל כך חם. אמנם חם כאן, אבל יש רוח פרצים, ואינני מרגיש בטוב. מה יש לך? אני מצונן. בסדר, אסגור את החלון. רוב תודות ילד, ואל תכעס עליי. אנשים מצוננים צריכים להישאר במיטה. אני מת מחום. בואו ניגש למזנון לשתות משהו קר. טוב, בסדר. אולי שם לא יבואו אלינו בבקשות כאלה. לא יפה להתנהג כך. צריך להתחשב באנשים, ובמיוחד באנשים חולים. באמת? לא קרה כלום. הוא רק ביקש לסגור את החלון. מה כל הרעש הזה? חלק ג. חזרה מחופשה. ערב טוב, סוזן. חזרת? אני שמח לראות אותך שוב. האם נהנית מחופשת הפסח בקיבוץ? כן, היה נהדר. חבל רק שהחופשה עצמה הייתה יותר מדי קצרה. מתי חזרת? אתמול בלילה, בשעה 11. האם הנסיעה הייתה נעימה? אל תזכיר לי אותה. הנסיעה הייתה איומה. הרכבת המהירה הייתה מלאה עד אפס מקום. אנשים עישנו והיה חם. זה באמת רע מאוד. אכלתי ארוחת ארז בקרון האוכל. האם את אוהבת לאכול בקרון האוכל? כן, זו דרך נעימה לבלות חצי שעה.